A római levél befejezése. A hit megnyilvánulása nyomások alatt. Ez a második alkalom abból a négy alkalomból, amikor a római levél öt utolsó fejezetével foglalkozunk. Most a tizenharmadik résznél kezdjük. A rész első fele azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan kell viszonyulnunk a világi kormányzati hatalomhoz. Ez egy rendkívül fontos és érzékeny kérdés, nehéz kezelni és megvitatni, és valószínű, hogy többféle eltérő értelmezés létezik a kereszténységen belül. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy egyszerűen elmondjam, mit is ír az ige, aztán az alkalmazását a Szent Szellemre bízom. Azt hiszem, hogy mielőtt elolvasnánk a 13. részt, hasznos lenne megnézni egy párhuzamos szakaszt Péter első levelének második részében. Tehát keresük meg Péter első levelét, második rész, és olvassuk el a 13-tól 17. verset. 1 Péter 2. 13. 17. Figyelemre méltó tény, hogy Pál és Péter egyaránt, Pál a római levélben, Péter pedig ebben a levélben írt erről a kérdésről, és mindkettőjüket kivezték, kivégezték a római birodalommal. Nem szabad szemelől tévesztenünk azt, hogy mindazt, amit írtak, meg is kellett élniük. És nekem sem szabad megfeledkeznem arról, hogy bármit is mondok, lehet, hogy ezt nekem is át kell élnem. Ez tehát egy nagyon józan témakör. Most elolvasom, mit mond Péter. Engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi intézménynek, legyen az király, mint fejebb való, vagy kormányzó, akit a király kiküldött, hogy megbüntesse a gonosztevőket, és megdicséri azokat, akik helyesen viselkednek. Mert ez az Isten akarata, hogy a jót cselekedve elnémítsátok az emberek, az ostoba emberek tudatlanságát. Cselekedjetek szabad emberként, de ne használjátok fel a szabadságotokat a gonoszság elleplezésére hanem használjátok úgy, mint Isten rabszolgái. Tiszteljetek minden embert, szeressétek testvéreiteket, fejétek az Isten, és tiszteljétek a királyt. Összefoglalva, Péter lényegében ugyanazt mondja, mint amit Pál mond abban a fejezetben, amelyet most elkezdünk tanulmányozni. Pál ezt írja az első versben. Mindenki vesse alá magát az uralkodó hatalomnak, mert minden hatalom Istentől van, és minden létező hatalmat, Isten hozott létre. Lélegzetáll el, elállító megállapítás, ha figyelembe vesszük, hogy a Római Birodalom korában írodott, amely keresztre feszítette Jézust, és később kivégezte ennek a levélnek a szerzőjét. De Pál kategorikusan kijelenti, hogy minden hatalom Istentől van. És amely hatalom létezik, Mármint az ő idejében, de ez ma is igaz, azt Isten hozta létre. Egy kicsit utána kell néznünk ennek a megállapításnak. Tartsátok itt az ujjatokat, és egy pillanatra lapozatok a Máté 28.18-hoz. Máté 28.18 Ez Jézus feltámadása után történt. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Tehát Jézus a feje minden hatalomnak az egész világ egyetemben. Isten, az Atya minden hatalmat átruházat Jézus Krisztusra a fiúra. Pál ezeket a szavakat, és Péter is, amit elolvastunk, annak tudatában írta, hogy végeredményben minden hatalom Jézus kezében van. Folytassuk a második versen. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Az első reakciónk erre az, hogy Pál bizonyára a jogszerű hatalomról beszél. De Pál nem ezt mondja. Azt mondja, hogy aki ellenszegül a kormányzati hatalomnak, az Isten rendelésével szegül szembe, és ítéletet von magára. Sokan tanástalanul néznek erre a kérdésre, azt hiszem, hogy csak nagyon kevés keresztény gondolt bele valójában, mit is jelent ez. De ha a kommunista uralom alatt élő keresztényekre gondolok, nos, ők elmondhatnák, hogy ezzel a kérdéssel nap mint nap szembe kell nézniük. És miből gondoljátok, hogy nekünk soha nem kell majd ezzel szembenéznünk? Senkinek sincs erre garanciája. Pál így folytatja. Mert az uralkodók nem azért vannak, hogy a jót cselekvők féljenek. Hanem, hogy a gonoszt, gonoszok féljenek. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Akkor tégy jót és dicséretben részesülsz érte. Tehát mindaddig, amíg a lelkiismeretünk tiszta, és amíg jót teszünk, mondja Pál, nincs okunk félni. Aztán így folytatja, és én nagyon szeretem ezt a fordítást, mert az az névmást használja. Mert Isten szolgája az, nem ő, nem egy személy, hanem a hatalom. Isten szolgálja a te javadra. Tehát nem a hivatalt betöltő szeméről beszélünk, hanem magáról a hivatalról. Pál ezt mondja, Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor féj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Tehát engedelmeskednünk kell az uralkodó hatalomnak, nem egyszerűen azért, mert a hatalom leszámol azokkal, akik nem engedelmeskednek neki, hanem a lelki ismeret miatt is. Mert ahogyan én látom, Pál és Péter egybehangzón azt állítja, hogy ezen hivatal mögött Isten áll. És a hivatallal való kapcsolatunk végeredményben Istennel való kapcsolatunkat jellemzi. Tisztában vagyok azzal, hogy most sok kérdés felvetődik bennetek, és ezzel nincs is semmi baj, de szeretném a lehető legegyszerűbben és legpontosabban elétek tárni azt, amit az ige valójában mond. Az első lecke ennek alapján, amivel most foglalkozni szeretnék, az, hogy nekünk imádkoznunk kell ezért a hatalomért. 1963-ban vándoroltam be az Egyesült Államokba, amikor Kennedy elnököt meggyilkolták. Idegen voltam ebben a nemzetben, látogatóként érkeztem, nem bevándorlóként. És Isten beszélni kezdett hozzám arról, hogy tanítsam az amerikai keresztényeket arra, hogy imádkozzanak a kormányokért. Én ezt mondtam, Uram, nem én vagyok erre a megfelelő személy. Nem igazán, ismernek ennek az országnak, nem igazán ismerem ennek az országnak az intézményeit. Miért éppen egy brit emberre figyelnének, aki arról beszél nekik, hogy imádkozzanak a kormányokért? De kit, Isten kitartóan beszélt hozzám, és én elkezdtem tanítani. Felhívtam az emberek figyelmét az egy Timótaus második részére. Kérlek lapozatokonak. Megdöbbentő volt az amerikai keresztények reagálása. Oda jött hozzám egy hölgy, és ezt mondta, ha azt kéred tőlünk, hogy imádkozzunk a kormányért, az olyan, mintha azt mondanád, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Amikor el akartam neki mondani, hogy az imádság meg tudja változtatni a kormányt, ő azt mondta, hogy akkor csak még rosszabb lenne a helyzet. Én ezt feleltem, nem, én nem így gondolom. A Biblia azt mondja, hogy a dolgok rosszabbra is, de jobbra is fordulhatnak. Az imádság arra a szolgál, hogy jobbra forduljon a helyzet. Én ilyen értelemben szoktam tanítani, és tudom, hogy vannak mások is, akik így tanítanak. Abból, ahogy Isten velem foglalkozott, kialakult egy szervezet a közbenjárók Amerikáért. Én vagyok az egyik alapítója ennek a szervezetnek. Továbbra is a vezetőség tiszteletbeli tagja vagyok, hálás vagyok Istennek azért, ami ebből kialakult. De most keresjük meg az egy Timótaus kettőt. Ne felejtsétek el, hogy ennek a levélnek az volt a rendeltetése, hogy megtanítsa Timótausnak, hogyan kell bánni egy helyi gyülekezettel. A levél csak erről szól. A második részt így kezdi. Először is, más szavakkal, a legfontosabb dolog, amire egy helyi gyülekezetben oda kell figyelni. Ez nem a prédikáció hanem az imádkozás. Én telek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Négy különféle jellegű imádkozásról beszél. Könyörgések, amikor kegyelemért kiáltanak, imádkozás Isten közbeamadkozásáért, konkrét dolgokért, amelyeket kérünk, hálaadás, ami magától érte minden emberért. Ez azonnal megosztja a keresztényeket. Valaki azt mondta, hogy az átlagos keresztény ima élete abból áll, hogy Isten áldj meg engem és a feleségemet, a fiamat és az ő feleségét, más nem kérek ámen. De Pál ennél sokkal többről beszél. Isten azt mondja, hogy az ő házát imádság házának fogják nevezni, minden emberért. Ez az egyház. Melyik az első csoport, akikért imádkozni kell? Az evangélisták? A szolgálótestvérek? Vagy a misszionáriusok? Vagy a betegek? Nem. Kikök? Királyok és kül a különféle méltóságok. Nagyon figyelemre mélt volna Hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Istenfélelemmel és tisztességgel. Hadd tegyek fel egy kérdést. Az a kormány, amelynek az uralma alatt élünk, befolyást gyakorol-e az életünkre? Igen, vagy nem? Igen akkor a saját érdekünk, hogy imádkozzunk a kormányért. Magától értetődik, hogy ez az érdekünk. És ha nem imádkozunk a kormányért, akkor megérdemeljük azt, amit kapunk. Azt hiszem, hogy abban az időben nagy változások kezdődtek, azt mondanám, hogy az 1960-as években. Akkor az akkoriban az amerikaiak hajlamosabbak voltak arra, hogy kritizálják a kormányt, mint hogy imádkozzanak érte. Jézus soha nem mondta, hogy kritizáljuk a kormányt. De a Biblia azt mondja, hogy imádkozzunk érte. Őszintén szólva, a kormány hivatalnokai sok szempontból hűségesebben végzik a munkájukat, mint a keresztények, akik csak kritizálni tudnak. Mert nekünk nem az a dolgunk, hogy kritizáljunk, hanem az, hogy imádkozzunk. Aztán Pál megmondja az okot, az elsődleges okát annak, hogy miért van szükségünk jó kormányra. Nem azért, hogy a duplájára emelkedjenek a bevételeink, és elindíthassuk a saját üzleti vállalkozásunkat. Ennek szellemi okra van. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. Miért akar Isten jó kormányt? Azért, mert a jó kormány elősegíti, lehetővé teszi Isten igazságának prédikálását. És ezt akarja Isten. De nagy felelősséget helyez az egyházra. Imádkoznunk kell a kormányért, hogy ezt megtegye. Én kimerem mondani, hogyha nem imádkozunk, akkor nincs jogunk elvárni azt, hogy olyan kormányunk legyen, amely megkönnyíti az evangélium hirdetését. A legelső felelősségünk tehát keresztényként megfelelő kapcsolatok ápolása a világi hatóságokkal. Rendszeresen és hűségesen imádkoznunk kell a kormányért. Én úgy látom, hogy ez egy nyilvános ima, mert az egy Timótausban Pál arról beszél, hogy imádkozásokat kell tartani a hajígy gyülekezetben. Most térjünk vissza a római levér. De szerettem volna pozitív dolgokat is mondani, mielőtt elmondanám ennek a tanításnak néhány kevésbé egyértelmű vagy elfogadható vonzatát. Térjünk vissza a negyedik vershez. Mert az, vagyis a világi hatóság, az Isten szolgálja a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj. Mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. A miniszter kifejezés kicsi, homályos benyomást kelt bennünk. Inkább a szolga kifejezést kellene használnunk. Ez a miniszter jelentése. Helyett. Itt a miniszter szó szerepel. Ami majd kormányzati tagot jelent, de a szó eredeti jelentése szólga. Néhány évvel ezelőtt Pakisztánba utaztunk Rúszszal, hogy ott hirdessük az evangéliumot, és amikor bementünk a bevándorlási hivatalba, megkérdezték tőle, mi az ön foglalkozása. Erre a kérdésre nagyon megfontoltan kell válaszolni, én muzulmán országban. Ezt feleltem, miniszter vagyok. Nem fogtam fel, hogy úgy fogja érteni, hogy én az Egyesült Államok kormányának minisztere vagyok. De ettől kezdve megkülönböztetett módon bántak velem. Nem akartam megtéveszteni őket, de ők így értették. Nem fogták fel, hogy a miniszter valójában szolgát jelent. Pál itt azt mondja, hogy a kormány tisztviselői, hivatalnokojai, valójában Isten szolgálja mi javunkra. Tudok el ráment mondani? Sok amerikainak nagy erőfeszítésébe kerül ezt kimondani. Ez a nemzet. Azt hiszem nagy bajt zúdítok most magamra, de ez a nemzet egy forradalomban született meg. Lázadásban született. Most ezt mondjátok, persze, itt vagy azért, mondod ezt. Nem, mert ha George Washington korábban itt lettem volna, akkor nagy tisztelője lettem volna. De a lázadás csirái továbbra is ott vannak ebben az országban. Nem ismerek még egy olyan tiltakozó országot, mint Amerika. Amikor a britek kiengedték a kezükből a helyzetet, és csak remélték, hogy jóra fordulnak a dolgok, akkor az amerikaiak állandóan tiltakozó beszédeket mondtak, felvonultak meg ilyesmi. Azt hiszem, megfontoltadnak kell lennem. Most nézzük meg újból az ötödik verset. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Aztán Pál folytatja annak leírását, amit a értünk tesz. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Aztán ezt mondja, teljesítsétek állampolgári kötelezettségeiteket. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adó, akinek a vámmal a vámot. Amikor beviszünk valamilyen árut egy országba, vámot kell fizetnünk. Akinek a félelemmel a félelmet, akinek pedig tisztelettel tiszteletet. Ez kötelességeink egyértelmű leírása. De felmerül a kérdés, mi van akkor, ha istentelen, gonosz emberek, a kereszténység üldözői töltik be ezeket a hivatalokat? És itt van a kutya elásva. Vegyük Jézus példáját. Ő a legjobb minta. a. Tartsátok itt az ujatokat a római levél 13. részénél, és lapozatok János Evangéliumához. 18. fejezet, 36. vers. János Evangélium, a 18. fejezet, 36. vers. Jézus ott áll Pilátus előtt, és Pilátus ki akarja őt hallgatni arról, hogy valóban királynak tartja-e magát. Jézus így válaszolta a 36. versben. Az én országom nem evilágból való. Ha evilágból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Szerintem ez egy rendkívül fontos alapelv. Isten országát soha. Nem lehet megalapozni testi fegyverekkel. Ezzel nem azt mondom, hogy nem szabad fegyvert fognunk, de ne vigyük be Isten országába egy fegyvereket. Harccal, küzdelemmel nem lehet megalapozni Isten országát. Keresztényként két világnak vagyunk az állampolgárai. Állampolgárai vagyunk Isten országának és egy földi országnak, az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok polgáraként előfordulhat, hogy harcolnunk kell. De ilyen harccal nem lehet megalapozni Isten országát. Az Ószövetségben, Zakariás 4. rész, 6. versében, az Úr ezt mondta az nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregeknek, uram. És az a szó, amit itt erőnek fordítottak, a héber nyelvben katonát jelent. Tehát nem katonai erővel, nem a fegyverek erejével, hanem csak egyetlen erő létezik, amely el tudja hozni Isten országát. Ez pedig Isten szelleme. Ezt nagyon világosan látnunk kell. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a keresztények nem foghatnak fegyvert, ez mindenkinek a személyes döntése. Csak azt mondom, hogy soha nem tudjuk megalapítani Isten országát ilyen módon. Így soha nem fog eljönni. Most lapozzunk János evangéliumának 19. részéhez, 11. vers. Megint ott látjuk Jézust Pilátus előtt. Pilátus ezt mondja neki a 10. versben, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Igaz volt ez? Volt Pilátusnak hatalma? Igen, volt. Pilátus igazat mondott. De figyeljétek meg, mit mondott Jézus. Semmi hatalmad nem volna én rajtam, ha nem adatott volna meg neked felülről. Más szavakkal, Pilátus mögött volt valaki, és ő hozott meg egy jogtalan döntést Jézusról. Jéz Jézus ezt mondta, látom az én atyám hatalmát. Van itt még egy nagyon figyelemreméltó megállapítás. Ezért, aki engem átadott neked, annak van nagyobb bűne. Feltételezem, hogy a zsidó főpapra gondolt, mert ők kiléptek saját hatalmuk keretei közül. Valami olyat tett, amire nem volt felhatalmazása. Tehát látjuk, hogy Jézus nagyon tisztelte a világi hatalmakat, még akkor is, amikor jogellenesen használta valaki a hatalmat ellene. Így van? Szerintem ez csodálatos. Térjünk vissza a római levél 13. részéhez. 5. vers. Ezért tehát engedelmeskedni kell Nem csak Isten haragja, vagy az uralkodó haragja miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Talán most azt kérdezitek, mi van akkor, ha az uralkodó azt követeli, hogy olyat tegyek, amit keresztényként nem tehetek meg? Akkor mit kell tennem? A válasz az, hogy meg kell tagadnod. De alá kell vetned magad neki. Felei így. Mindent megteszek, amit követelsz, de ezt nem. Ne lépj ki az alávetett helyzetedből. Van erre egy nagyon világos példa. Keresétek meg az apostolok cselekedetei 5. részét, 29. vers, ahol azt mondták az apostoloknak, hogy a továbbiakban nem prédikálhatnak Jézus nevében. 5. rész. A 27. verstől olvasjuk. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok abban a névben. Figyeljétek meg, hogy nem ejtettek Jézus nevét. Érdekes, nem? Ez az előítélet egészen addig visszanyúlik. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és imád betöltítek az egész Jeruzsálemet, tanításatokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennel kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Van egy egyértelmű kérdés, akkor Istennek kell engedelmeskednünk, és ha szükséges, akkor meg kell tagadnunk az engedelmességet az emberi hatóságoknak. De egészen biztosaknak kell lennünk abban, hogy Istennek engedelmeskedünk abban, amit teszünk. Lapozunk Márk evangéliumának 16. részéhez, 15. vers. Jézus ezt mondta tanítványainak, az apostoloknak, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Van tehát Jézusnek egy konkrét utasítása, amelynek az apostolok engedelmeskedtek, és amelyről a főpap azt mondta nekik, hogy ne tegyék. Egyértelmű volt a helyzet. Nem valami homályos kérdésben kell a táglást foglalniuk. Dönteni kellett. Elhatározták, hogy az Úrnak engedelmeskednek. Az Úr ezt mondta, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Amikor tehát azt mondták nekik, hogy nem prédikálhatnak, azt felelték, hogy nem hagyhatják abban. Nem engedelmeskedünk neki. Azt tehettek velünk, amit akartok, de ebben a kérdésben inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek de nem akartak forradalmat kirobbantani. Egyszerűen alávetették magukat a jogtalan bánásmódnak, és nem lázadoztak. Nem szerveztek forradalmat. Nézzük meg, mit mond Pál egy kicsivel később. Róma 16, 20. vers. Lapazunk vissza a római levélhez, 16. rész. A 20. vers, figyelemre méltó kielentés. Ezt mondja, a békesség istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Ezt többféleképpen is lehet értelmezni. De a békesség istene össze fogja zúzni a sátánt. Hogyan fog ez beteljesülni? A beteljesülés egyik módja az volt, hogy a római birodalmat alávetette a kereszténységnek. A kereszténység egy kicsi, jelentéktelen mozgalomként indult. Egy olyan embert követtek, akit a római kormányzat kivégeztetett. Ez az ember ács volt. Reményesem lehetett a sikerre. De három évszázadon belül térdre kényszerítette a római császárt. És Isten szétzőszta a sátánt ennek az egyháznak a lábai alatt, és különösen a római gyülekezet lába alatt. De nem szerveztek felvonulásokat, nem tartottak tiltakozásokat, nem szerveztek ülősztrájkot, hanem mit tettek? Imádkoztak, bizonyságot tettek, és hirdették az igét, és engedelmeskedtek. És engedelmességükkel megnyitották az utat, hogy Isten megtehesse azt értük, amit ők nem tudtak megtenni saját magukért. Azt hiszem, ez nagyon időszerű, hogy most erről tanítok, mert kimerem jelenteni, hogy nagyra értékelem, hogy itt lehetek. De a Szovjetunióban élő keresztények az első gyülekezetek lábnyomait követik. Nem tudok arról, hogy forradalmat szerveztek volna. Nem tartottak tiltakozó felvonulásokat. Az első keresztények útját járták, és Isten megvédelmezte őket. Ha engedelmeskedünk, akkor lehetővé tesszük, hogy Isten megtegye azt, amit csak ő tud megtenni. Én ezt így értem. Az a határozott érzésem, hogy ez nem valami elvont kérdés az amerikai keresztények számára. Érzem Isten késztetését, hogy beszélnem kell nektek erről a kérdésről, mert vannak köztetek olyanok, akiknek olyan döntést kell hozniuk, ha jön az ideje. Nem akarok jósolni, csak van egy olyan hátborzongató érzésem, hogy a jelenlegi helyzet nem marad fenn mindörökre változatlanul. Ezt nem szabad feltételeznünk. Jobb, ha időben felkészültek erre. Péter, amikor az első levelében a szenvedésebbről beszél, ezt mondja, készítsétek fel az elméteket, mert egyszer Kisztus is szenvedett. Más szavakkal, öltsétek fel azt a hozzáállást, hogy még ti is szenvedhettek. Nehogy felkészületlenül kerüljetek ebbe a helyzetbe. Ne körüljetek ebbe a helyzetbe azt feltételezve, hogy nektek soha nem kell meghoznodok ezt az áldozatot. Nekem soha nem kellett szembenéznem ezzel a nehéz döntéssel, hogy Istennek engedelmeskedjen vagy pedig a világi hatóságoknak. Ha ilyen helyzetbe kerültök, és nem vagytok rá felkészülve, Péter ezt mondja, Készüljetek fel erre a lehetőségre. Most hozzátok meg a döntést. Határozzátok el, hogyan fogtok cselekedni. Azokról, akik lerontották a sátán királyságát, és ott vannak a mennyben, ezt mondja a jelenések 12.11. vers. Ez az egyik kedvenc ige Legyőzték őt. Hogyan? A bárány vérével és az ő bizonyságtételük igéjével És hogy, hogy folytatódik? Mi van itt megírva? És nem kimélték életüket, mint halálig. Mit jelent ez? Ez az én értelmezésem. Számukra ez azt jelentette, hogy fontosabb volt nekik Isten akarata, mint az, hogy életben maradjanak. És szerintem nem lettek volna képesek használni ezeket a szellemi fegyvereket a kellő elkötelezettség nélkül. Szerintem a sátán egyáltalán nem törődik az el nem kötelezett keresztényekkel. Szó, szólhatsz nyelveken, imádkozhatsz, amennyit csak akarsz, a szemedbe fog nevetni. De ha kész vagy letenni az életedet, akkor kellő tisztelettel fogja kezelni az imádságaidat. 1940-ben 5,5 évre behívtak a brit hadseregbe. Vonalkodva vonultam be, ez nem az én döntésem volt. De amikor a brit hadsereg katonája lettem 1940. szeptember 12-én, nem adtak nekem egy igazolást, amelyben garantálták volna azt, hogy engem nem fognak megölni. Soha egyetlen hadsereg sem vállalt ilyen kötelezettséget. Gyakran hallom, hogy a keresztények úgy beszélnek magukról, mint akik az úr hadseregének katonái, de nem is gondolnak bele abba, amit mondanak. Ez komoly dolog. Feltételezem, hogy hallottátok, amit Andrew testvér mondott a nagy megbizatással. Menjetek el az egész világba, kérdesétek az evangéliumot minden nemzetnek. De Jézus semmit sem mondott a erről. Talán vannak, akik ezt mondják, nem mehetünk el, mert nem tudunk visszajönni. De Jézus ezt nem mondta, hogy vissza is kell jönni. Ezt mondta, menjetek el. Azt az Úrtól kell elvenetek, hogy hova. Talán ezt mondja, menj el azonnal Albániába. De az Úr legyen veled, ha ezt meg is teszed. Én csak azt mondom, amit Pál mond. Ha csak ebben az életben reménykedünk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha az evangélium áldásai csak erre az életre vonatkoznak, akkor csak akkor ebben a pillanatban feladhatjuk. Azt hiszem, tovább kell mennünk. Még hátra van a fejezet többi verse. Olyan élvezetes visszatérni a szeretettéba köréhez. Ennek, ez ennek a szakasznak a legfontosabb tanítása. Rámutattam az első 12 rész kapcsán, hogy a kereszténység nem egy sor szabály betartásából áll, hanem arra vonatkozó útmutatásokból, hogyan szabadíthatjuk fel Isten szeretetét, amelyet ő a szívünkbe helyezett. Ha nincs a szívedben Isten szeretete, akkor úgysem tudod betartani ezeket a szabályokat. Minden a szeretettel kezdődik. Tehát olvasok el, mit mond Pál a 13. fejezetben a 8. verstől. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Pál ezt mondja, azt akarom, hogy senkinek se legyetek az adósai. Egyszer érdemes lenne egy egész prédikációt ennek a témának szentelni. Senkinek ne tartozzatok. Ki az, akinek sem ilyen adóssága nincs. Nincs adósság az autója, a háza, vagy bármi után. Nincs adósságod a gépedre. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a kölcsönvevő szolgálja a kölcsönadónak. Ha kölcsönt veszünk fel, akkor a szolgái leszünk annak az embernek, aki a kölcsönt adta. Az Egyesült államok ma a legnagyobb szolganemzet a világon. A legjobban eladósodott nemzet. Rabszolgája Japánnak és más országoknak. Nagy-Britannia és Amerika megnyerte a háborút, de elvesztette a békét. Ez csak egy kis kitérő volt. Tehát beszéljünk egy keveset a szeretetről. Hagyjátok itt az ujatokat a 13. résznél, és keressétek meg a 8. rész, 4. versét, ahol Krisztus halálának céljáról beszél, és ezt mondja. Inkább elolvasok a harmadik verset, Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Ez történt, amikor Jézus meghalt a keresztet. Hogy a törvény rendje beteljesüljön bennünk, hogy ne test szerint járjunk, hanem szellem szerint. Tehát meg Megszabadultunk Mózes törvényétől, és annak minden rendelkezésétől, minden szabálytól, előírástól, és ceremóniától, De annak érdekében, hogy, az, hogy a törvény követelményei beteljesüljenek bennünk, egy másik fordítás szerint a törvény igaz követelményei, ez egy jobb fordítás, mert ez a szó közvetlenül az igaz szóból származik. Ugyanez a szó szerepel a jelenések könyve 19. részének 8. versében, ahol azt olvasjuk, hogy a finom gyolcs a szentnek igaz cselekedetei. Ez pontosan ugyanaz a szó. Tehát megszabadultam Mózes törvényenek követelményeitől, de annak érdekében, hogy a törvény igaz követelményei beteljesüljenek bennünk, mi a törvényjogos követelménye? Ez az ezer dolláros kérdés, mert ezt tudnunk kell. Egy szóval. Szeretet, úgy van. Nézzük meg, mit mond az írás. Visszatérünk a római levél 13. részéhez, de most olvassuk el a Galácia 5.14-et. Galácia 5.14. Galácia 5.14. Mert az egész törvény ebben az egyetlen szóban. Egyetlen kijelentésben teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Mi ez az egyetlen szó? Szeretet. Úgy van. Mi tehát a törvény igaz követelménye? Ezt feltétlenül tisztáznunk kell. Nem kell betartanunk a törvény sokféle rendelkezését, de szeretnünk kell. Most térjünk vissza a vázlatunkhoz. Róma 13, 8 10. vers. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Tehát ez a törvény betöltése, mert az, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kíván, és minden más parancsolat, ez az ige foglalja össze. Szerest fele barátodat, mint magadat. Az összes parancsolat ebben az egy parancsolatban van összefoglalva. Szerest fele barátodat, mint magadat. Nem kell tehát tudatlanságban élnünk azzal kapcsolatban, hogyan kell viszonyolnunk Mózes törvényéhez. Megszabadultunk minden követelménytől. De a törvény igaz követelménye szerint kell élnünk, ami a szeretet. Nézzük meg, mit mond Jézus. Tegyétek az olyatokat római levél 13. részéhez, és keressétek meg János evangéliumának 13. részét. János 13, 34. vers. Új parancsolatot adok néktek. Jézus tehát tudatosan kiegészíti a törvényt, a tíz parancsolatot. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy a nén szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mózes tehát adott a népnek tíz parancsolatot. A judaizmusnak 613 parancsolató van. Jézus viszont azt mondja, hogy ő csak egyetlen parancsolat. Mert ebben az egyetlen parancsban minden benne van. Mi ez az egyetlen parancsolat? Szeressétek egymást. Ilyen egyszerű. szeretnék egy pillanatra visszatérni az egyik igevershez, amit a múlt alkalommal elolvastunk, mert annyira szeretem ezt az igeverset. Egy te együtt. És különösen szeretem a New American Standard fordításban. Nem szeretek mindent ebben a fordításban, de ez jó. Egy te együtt. De utasításaink célja a szeretet. A cél a szeretet. Aztán megadja a szeretet fennmaradásának három feltételét. Legyen tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből való. Némelyek eltévejettek ettől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni. Tehát mindenféle tanítás vagy prédikáció a gyülekezetben, amely nem hoz létre szeretetet, nem egyéb, mint üres fecsegés. Elpocsékolt, üres szavak. Az összes tanítás egyetlen végső célja a szeretet. Utasításaink célja a szeretet. Higgyétek el nekem, testvéreim, én rendszeresen ellenőrzöm magam. Valóban a cél azt szolgálom, vagy eltértem másodlagos célokra. Nem akarok rosszakat mondani az egyházról, de azt kell mondanom, hogy viszonylag kevés olyan gyülekezet létezik, amely va valóban a szeretet tette, szeretetet tette legfontosabb céljává. Sok gyülekezet valamilyen módon eltért a céltól, és fontos, de másodlagos kérdésekkel foglalkozik. De ez a szeretet nélkül nem működik. A szeretet az a mozgatórugó, ami minden mást működtet. A szeretet olyan, mint a víz a kertnek, Szeretet nélkül lehet kerted és locsoló de nincs vizet. Vagy olyan ez, mint az, aki egész nap fel alá a házban, és tevékenynek tűnik, de valójában nem csinál semmit. Most keressük meg Jakab levelét, első fejezet. Vannak, akik azt állítják, hogy túl sokat követelek, de szerintem ez nem igaz. Jakab levéle első fejezet. Ha valaki elkötelezte magát a szeretet mellett, az Jakab volt. De Jakab azt mondja az első fejezet 25. versében. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedet. Nem mondja ki közvetlenül, mi is ez a tökéletes törvény a szabadság törvénye. De ha elolvassátok a második fejezetben a nyolcadik verset, ha ellenben betöltitek a királyi törvényt, az írás szerint, szerest fele mint magadat, helyesen cselekedtek. Ez tehát a királyi törvény, a tökéletes törvény, a szabadság törvénye. Mi ez? Szerest fele mint magadat. Foglaljuk össze. Ha ez a törvény motivál téged, akkor úgy élhetsz, mint egy király. Senki sem parancsolja ezt meg neked. Sen, senki sem kényszeríthet semmire, mert mindig a helyes dolgot akarod tenni. Soha semmit nem fogsz tenni akaratod ellenére. Ez a tökéletesség, a szabadság törvénye, a királyság törvénye. Miért vesztegetnénk az időnket más dolgokra? Megmondom, ki az, aki eltérít minket. A lelkünk ellensége. Ő fél azoktól a keresztényektől, akik valóban szeretik egymást. Mert ők rendelkeznek erővel és hatalommal. Ezen kívül ők kihívást jelentenek a világ számára. Emlékeztek, mit mondott Jézus, amikor az Új Parancsolatot elmondta? Erről fogja mindenki megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretetek egymást. Valaki egyszer ezt mondta, az Úr felhatalmazta a világot arra, hogy megitejje az egyházat. Mert ha a világ látja, hogy nem szeretjük egymást, akkor Jézus szavai alapjá joga van ezt mondani, ők nem az ő tanítványai. Amen. Térjünk vissza a római levél 13. részéhez. Egy idő múlva már nagyon könnyen megtaláljátok a római levél 13. részét. Most folytassuk azzal, ami Krisztus visszatérésének előrejelzése. Várakoztok Krisztus visszatérésére. Felkesíteket az atény, hogy Jézus vissza fog jönni? Mellesleg így néhány csapdát is elterülhettek. Tehát... 11. vers. De mindezt valóban tegyétek is. Pál a hatóságok iránti engedelmességről és az egymás iránti szeretetről beszél. De mindezt valójába, valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az államból, hiszen most közelebb van hozzánk az utolség, mint amikor hívőkké lettünk. Kicsi meglepő kijelentés, ugye? Az idő tényező ebben a korszakban nagyon nehezen érthető. Mert Pál azt írja, hogy az Úr visszajövetele nagyon közel van. Elmondom a saját személyes felfogásomat. Ez egy, nem egy doktrina, csak a saját véleményem. És ha segít nektek, akkor dicsőség az Úrnak, ha nem, akkor se haragudjatok rá. Van némi haszna is annak, hogy filozófus voltam. Az egyik haszna az, hogy a filozófusok mindig gondolkodnak az időn. Az idő mindig rejtény marad. Senki sem tudja eloszlatni a kitejeinket, mi is az idő. De azt mondanám nektek, hogy ha egy igazi hívő meghal és elmegy ebből az életből, akkor átkerül egy időtlen létezésbe. Az örökkévalóság nincs alávetve az időtörvényének. Már nem kell az idő múlásával számolnunk. Abban a világban nincsenek órák. Ahol testet sírba fektetik, ahol lebomlik. Ahol az em, amikor az ember meghal és lehúnya a szemét, akkor átkerül egy időtlen létezésbe, és csak a feltámadáskor fogja felnyitni a szemét. Remélem, ez nektek is áldást fog jelenteni. És amikor kinyitja a szemét feltámadott testében, mi lesz az első dolog, amit meglát? Az Úr visszatér erővel és hatalommal. Tehát ne az idő, hanem a halál szempontjából gondoljatok az Úr visszatérésére. Értitek? Mert a halál után már nem létezik számotokra az idő. Ez engem fellelkesít. Nagyon sokat gondolkozom ezen. Mindig fellelkesít, ha arra gondolok, hogy felnyitom a szememet a megdicsőült, feltámadt testemben, és az első, amit megpillantok, Jézus lesz az ő dicsőségében és hatalmában. Ha ezt téged nem tud felelkesíteni, akkor bizonyára brit vagy. Nem tudod, hogy mi, milyen lelkesek vagyunk. Én anglikánként nevelkedtem, egy episzkopál, és ezt nem tudhatja. De mindig felelkesedem, ha az Úr visszatérésére gondolok. Igazából ez engem arra, hogy keresztény életet éljek. Meg fogom látni Jézust az ő dicsőségében. Látni fogom, amint megalapítja az ő országát a Földön, mert ez az egyetlen megoldás az emberiség számos problémájára. Mi is tudunk kisebb jó cselekedeteket végrehajtani, itt hagyhatunk kórházakat, iskolákat, de a gonoszság láthatóan nem csökken ebben a korszakban. Nem vagyok biztos abban, hogy az emberiség a 20. században egy kicsivel is jobb volt -e, mint amiben az első században volt. Ha felmérítek azt a sok problémát, amely elme szembe kell néznem. hiszem, hogy az emberiség problémáénak egyetlen megoldása az lesz, amikor Isten létrehozza országát ezen a Földön. Jézus azt mondta, hogy minden alkalommal, amikor imádkozunk, ezért is imádkozzunk. Jajjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Hol? A Földön. Sok kereszténynek ez a hozzáállása. Az én célem a menny. Azt kell mondom, hogy hatalmas kiváltság, ha valaki hihet abban, hogy a mennybe tart. De nekem nem ez a célom. És Pálnak sem ez volt a célja. Nézzük meg egy pillanatra a Filipp Levél harmadik részét. A nyolcadik verstől kezdve. Philippians 3, 3 a nyolcadik verstől. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram, ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjen, és kitűnjék róla mű általa, hogy nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van a igazságom, Istentől a hit alapján. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt, és feltámadása elejét. Erre valamennyien áment mondunk, de mi a helyzet a következő verssel. Valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak. Amennybe? Ezt mondja? Hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadására. A a mi célunk a feltámadás, nem a menny. Ha a mennyben leszünk, a szellemünk ott lesz, de a testünk felbomlik a sírban. Nem ez a megváltás vége. Jézus megváltozt, megvásárolta a szellemünket, a lelkünket és a testünket is. Pál ezt mondja, imádkozom, hogy szellemetek, lelketek és testetek is fedhetetlenül megőriztessék Jézus Kisztus visszajövetelére. Mondhatjátok, hogy Pál naiv volt, vagy Péter naiv volt, szerintem nem. A Szent Szellem inspirálta őket. A Szent Szellem megmutatta nekik, hogy még egy kevés idő, aztán meglátják az urat. Miközben évszázadokat eltöltünk itt a Földön, ott a létezésünk időtlen lesz. Nehéz ezt emberi értelemmel megérteni, de én hiszem, hogy ez egy megalapozott igazság. Most pedig mindennek fényében térjünk vissza a római levél 13. részéhez. Róma 13. 11. verstől. De ezt valóban tegyétek is, tehát tartsátok be az utasításaimat, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az államban. Hiszen most közelebb van hozzánk az időosség, mint amikor hívők Az éjszaka már csak nem elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességvel járjunk nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem visszáikodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus, a testet pedig ne úgy gondoljátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ez olyan emberek képe, akik az Úr visszajövetelére való izgatott várakozásban élnek. A szent élet motivációja nem egy sor szabály, hanem az a tény, hogy találkozni fogunk Jézussal, és készen kell lennünk. Meg fogunk állni ítélőszéke előtt, és ő meg fog ítélni minden egyes szót, amit kimondtunk. Minden egyes gondolatot, amely átfutott az elménken. Minden egyes cselekedetet. Tekintete átható lelkünk legmélyén. Már felolvastam a római levél későbbi részeiben szerepel, minden nyelv vallást fog tenni Istennek. Felkeltette az érdeklődésemet a görög kifejezés, amelyet megvallásnak szoktak fordítani, és arra a következtetése jutottam, hogy ezt jelenti. Mindent megvallani, semmit sem eltitkolni. Semmit sem fogunk tudni elrejteni azon a napon. Minden látható lesz az Úr Jézus színe szem előtt. Ez a szentség legfontosabb motivációja az új szövetségi gyülekezet számára. Lapozzatok egy pillanatra. Most már egészen jól tudtok lapozni, ugye? Lapozzatok egy pillanatra a Titushoz írt levél második részéhez. 11. vers. Titus 2, 11. vers. Mert... mert megjelent az Isten kegyelme, és üdvösséget hozott minden embernek. Sokan úgy gondolnak a kegyelemre, hogy bármit megtehetünk és megúzhatjuk, de az Új Szövetség nem ezt mondja. Mert a következő versben azt olvassuk, hogy a kegyelem valamire tanít minket. Tisztában vagytok azzal, hogy a kegyelem tanít minket? mert megjelent az Isten kegyelme, és üdvösséget hozott minden embernek, és ez arra nevel minket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat, és józanul igazságosan és kegyesen éljünk ebben a korszakban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Mi tehát a szent élet valódi motivációja? Várakozás az Úr visszajövetelére. Nekem személyesen az a meggyőződésem, és ezt a tapasztalataim alapján mondom, hogy a szentség új szövetségi mértékét soha nem fogjuk megtalálni abban a gyülekezetben, amely nem várja az Úr visszajövetelét. Ez a várakozás tesz valamit az emberrel. Motivál minket, fellelkesít minket feleségemmel nagyon sokat utazunk, és sok csodálatos keresztényel találkozunk, akik sok különféle háttérből származnak. Különféle vallásfelekezetekből, különféle mozgalmakból. Istennek mindenhol csodálatos népe van, még a világnak olyan eldugott sarkaiban is, ahol egyáltalán nem is számítanál keresztényekre. De minket két dolog motivál. Az egyik a Máté 24.14. Tudjátok, mi van ott megírva? Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A másik motivációnk, életünk másik nagy izgalma az, hogy várjuk az Úr visszajövetelét. Izgatottak vagyunk. Ő visszajön. Van egy testvérem az Úrban, hő is szolgáló, évek óta nagyon közel áll, közel áll hozzám, és ezt mondta arról, hogy az egyház nem izgatott miatt, hogy az Úr visszajön. Azt mondta, szerintem a vőlegény, amikor visszajön, egy kicsivel többre számít annál, mint hogy jó, hogy visszajöttél. Ha elutazom egy hétre, és amikor hazajövök, látom, hogy Ruth ott áll az ajtóban rám várva, és lesi, mikor érkezem már meg, és ezt mondaná, jó, hogy újra itt vagy, egy kicsit csalódott lennék. Jézus, ezt már mondtam, szenvedélyesen szeret minket, és azt akarja, hogy mi is szenvedélyesen szeressük őt bármikor, amikor találkozunk olyan emberekkel, akikben megvan ez a két motiváció. Először is el akarják vinni az evangéliumot minden nemzethez. Másodszor, az Úr hamarosan visszajön. Azt tapasztaljuk, hogy alig tíz perc elteltével megtaláljuk a közös hangot. Szerintem így kellene élnünk. Ha, ha unalmasnak találod a keresztény életet, Próbált ki Albániát. De, de tegyél valamit. Úgy értem, lépj ki. Lehet, hogy várod, hogy az Úr elvigyen, de a keresztény élet nem unalmas. Gyakran mondom rótnak. egy dolog miatt biztosan nem panaszkodhatsz, nem mondhatod, hogy unalmas az életed mellettem. Hála legyen Istennek, én nem akarok honalmas életet élni. Nem könnyű az életi, életem. Vannak alkalmak, amikor olyan erős nyomás nehezedik rám, hogy azt hiszem, ezt már nem lehet elviselni. Most is ilyen időszakban élünk. Valójában már nagyon régóta tart ez az időszak. De hála legyen Istennek, aki a győzelmet adja nekünk a mi Urunk kézös Krisztus által. Mondjuk el ezt valamennyien a mostani meglehetősen ortodox tanítási alkalom befejezéseként. Hála legyen Istennek aki a győzelmet adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Olyan szépen mondtátok, hogy most forduljatok oda az egyik szomszédotokhoz, és mondjátok el neki is, hála legyen Istennek, aki a győzelmet adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen és amen.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 contact the Derek Prince Ministries office nearest you.